وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Allahumma ja'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la hujjatan alayna. Ikhatul iman kaum muslimin dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa merahmat kita semua, mencurahkan karunia, memberikan pada kita seluruh kenikmatan yang akan menjadi sebab utama untuk meraih rida Allah tabaraka wa taala alhamdulillah pujian syukur hanya milik Allah tabaraka wa taala atas nikmat iman nikmat Islam nikmat sunnah nikmat menuntut ilmu agama dan nikmat yang sangat spesial yaitu kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kecintaan tersebut memberikan efek yang positif dalam kehidupan seorang muslim sehingga dia orang yang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada tauhid, cinta kepada akidah yang benar, dan cinta kepada orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua hal itu merupakan konsekuensi dari keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah atas nikmat Allah dan karunia yang tidak terhitung banyaknya Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan Kita bersalawat dan mengucapkan salam untuk nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah tabaraka wa taala memuliakan kita semua untuk senantiasa menelusuri mengikuti, berpegang teguh kepada sunnah beliau dan juga untuk senantiasa sabar dalam berpegang teguh kepada sunnah tersebut Ikhutaliman para pemirsa kaum muslimin dan muslimat Rahimakumullah Jami'an Alhamdulillah ya kita kembali melanjutkan Kajian ilmiah kita tentang akidah Ahli sunnah wal jamaah Yang sebelumnya sempat ya kurang lebih satu bulan Kita tidak bisa ya kajian langsung karena satu hadan yang lain Tapi Alhamdulillah Kembali Allah memberikan kemudahan kepada kita Kita akan melanjutkan Pembahasan akidah Yang merupakan perkara yang paling utama di dalam Islam kerana ini merupakan modal kehidupan kita akidah merupakan landasan amal ibadah dan keislaman kita maka selama hayat dikandung badan selama kita masih diberi kesempatan dan kesehatan kemudahan maka kita tidak akan pernah berhenti mengkaji masalah akidah kita tidak akan pernah bosan. Bahkan terus-menerus kita akan mengkaji, membahas. Ya, kemudian tentunya usaha kita untuk senantiasa berusaha menerapkan, mengamalkan, mengintrospeksi diri. Apakah akidah, keimanan kita masih tetap kokoh. Ya, masih tetap utuh. Atau mulai, ya, dicemari, digurwati oleh berbagai penyakit syubuhat begitu banyak di zaman sekarang ini Ikhutal Iman Para Pemirsa Rahimakumullah Pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini yaitu kita akan melanjutkan pembahasan tentang aqidah dan keyakinan Ahli Sunnah wal Jama'ah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih Nabi Ibrahim sebagai khalil dan juga ya, langsung berbicara kepada Musa alaihi salam pembahasan terakhir ya yang pernah kita bahas adalah perkara yang berkaitan dengan sifat ketinggian Allah tabarakah wa ta'ala telah dijelaskan bahawa ahli sunnah wal jamaah mengimani, meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Khaliq Al-Ma'bud istiwa, ya, tinggi di atas arash dan ketinggian tersebut merupakan sifat that Allah Tabaraka wa Ta'ala ketinggian tersebut merupakan sifat zat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketinggian juga mencakup keagungan Allah, kekuasaan Allah yang meliputi seluruh makhluk, dan juga keagungan, kemuliaan, kesempurnaan Allah yang merupakan hakikat dari nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Maka Allah maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Seluruh makhluk berada di bawah kekuasaan Allah Seluruh makhluk berada di bawah Dan Allah yang maha tinggi Kena sebagaimana yang telah kita jelaskan Berbicara tentang sifat ketinggian Allah Itu hanya ada dua arah saja Yang pertama al-la'uluh dan yang kedua adalah as-sufl. Maka Allah fil 'ulu mahatinggi dan seluruh makhluk as-sufl yang di bawah. Akan tapi bila kita berbicara tentang arah yang ada di makhluk yang dalam ciptaan Allah tabaraka wa taala di dalam alam semesta ini, maka kita mengenal ya ada, ya. Arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu yang berkaitan dengan makhluk. Nah, pembahasan kita luar dari arah ini. Di dalam pembahasan asma' wa sifat, sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ada dua arah. Allah yang maha tinggi, dan seluruh makhluk berada di bawah Allah Tabaraka wa Ta'ala wallazhiru walaysa fawqahu shay'in Allah yang zahir yang tiada seorang pun makhluk yang ada di atas Allah atau lebih tinggi dari Allah tabaraka wa ta'ala Dan akidah sunnah dengan penuh keyakinan tanpa ada sedikit pun keraguan ya, mengatakan Allah Maha Tinggi Dannya maka tatkala ditanya al-sunnah wal jamaah di mana Allah spontanitas sesuai dengan fitrah mereka mereka akan menjawab fis sama ya fis di sini ya artinya fil karena sama artinya ulu sama yasmu yaitu ala yaulu dia ya. bukan langit yang maksudnya langit yang kita lihat bukan itu fis sama fil ulu A'mintum man fis sama ya A'mintum man fis Apakah kalian merasa ya aman terhadap dzat yang maha tinggi yang berada di atas ketinggian ayahsi papi kumul Allahu itu Allah benamkan kalian ke dalam bumi ya. itu maksud dari Al-Uluh. dan dalil menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah tersebut ya sebagai yang kita jelaskan adalah Al Quran kemudian Al Hadis Sunnah Nabi Sallallahu kemudian fitrah yang masih lurus kenapa kita katakan fitrah yang masih lurus ya fitrah yang masih suci yang belum terkontaminasi yang belum tercemari yang belum dinodai oleh berbagai subuhat-subuhat ahlul kalam dan filsafat ya, itu pasti mengimani dan meyakini ya kemudian akal yang sehat akal yang sehat, kita berbicara dengan akal yang sehat kalau akal yang telah rusak ya Sejelas apapun kebenaran Di hadapan ya, pandangan dia Di hadapan dia Maka dia tidak akan menerima Kerana, kerana akal yang telah rusak Jadi orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Ketinggalan itu berarti fitrahnya telah rusak Dan juga akalnya juga telah rusak Kerana dia menolak kebenaran Yang berlandaskan dalil yang qat'i Pasti kebenarannya Al-Quran dan Hadis. Kemudian fitrah yang tidak bisa diingkari, yeah. tidak ada yang bisa memungkiri. Tatkala seorang berdoa, maka hati dia itu tertuju ya, ke arah yang tinggi, dan tangan dia, sebentar-bentar yang kena angkat tangan, yeah. dia akan mengangkat, ya, pandangan matanya ke arah yang tinggi sembari berdoa, memohon. Ya. Kendati pun dia dalam keadaan sujud, maka tatkala sujud dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Bahwa Allah yang maha suci yang maha tinggi. Maka sungguh sangat aneh ya, orang-orang yang berfilsafat, orang-orang yang ya memutarbalikkan dalil, berargumentasi dengan akalnya. Lalu dia mengingkari seperti ketinggian Allah. Tapi dalam sholat dia mengucapkan subhanallah. Yang ya kontradiksi. Ta'arud wa ya. tanakud. Begitu juga dia, waktu dia berdoa. Dia mengangkat. Sembari matanya menuju ke arah tinggi. Melihat ke arah yang tinggi. Mengangkat. Dia berdoa. Ya Rab. Ya Sebagai pertanda bahawa Keyakinan dan pemahaman dia yang telah rusak tadi Bertentangan dengan akidah dan keyakinan dia yang sesungguhnya. Inilah bahaya dari subuhat tadi Dan itu kita dapatkan Ya, Bahkan orang-orang awam lebih cerdas lebih mulia dalam hal ini tentunya Dalam banyak hal Karena masih fitrah Masih berada di atas fitrah yang benar Tapi kita bicara dengan orang yang berpendidikan Jauh-jauh kalau negeri berpendidikan pulang ya mengingkari sifat ketinggian Allah. Tidak kenal tentang sifat-sifat dan nama Allah. Ataupun sekadar nama pun dibacanya sebuah nama yang hampa yang kosong dari makna. Tatkala dia membaca al-a'la, al-ali, al-mutaal. Ini dia baca sekadar ya, ucapan di lisan. Maknanya tidak meresap dan masuk ke dalam hati. Dia ingkari makna ketinggian ya subhanallah. Ya, ya subhanallah. Ini bahaya dari syubhat. Baik. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di saja antum berada. Semoga Allah taala ta meneguhkan hati kita di atas akidah Ahlussunnah akidah yang benar. Baik, kita lanjutkan. Ya. Setelah Imam Abu Ja'far al tahawi rahimahullah menjelaskan perkara ya ketinggian Allah tabaraka wa taala dan Allah berada di atas arasy dan Allah tidak butuh kepada arasy Allah meliputi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu ya artinya Allah meliputi iaitu kekuasaan Allah ya bukan zat Allah yang ya masuk ke dalam makhluk bukan itu maksudnya ya yang bercampur ya Maha Allah dari keyakinan yang seperti itu. Dan juga tidak seorang pun makhluk yang mampu, ya, untuk e, mengetahui dan meliputi keilmuannya yang meliputi tentang Allah tabaraka wa taala. La wa yuhituna bihi ilma, mereka keilmuan mereka. Ya, tidaklah mampu untuk meliputi tentang ya, kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah tabaraka wa taala. Kemudian setelah itu, ya Imam Abu rahimahullah menjelaskan usul akidah sunnah wal Jamaah. Faqala rahimahullah, wa naqulu: Sada Ibrahim khalila, wa kallama Allah Musa taklima imanana wa tasdiqan wa taslima dan ya. kami katakan dan kita mengatakan dan kami mengatakan maksud di sini adalah ahli sunnah wal jamaah kerana akidah yang ditulis oleh beliau dalam risalah yang penuh dengan ya atau yang banyak manfaat dan juga yang sangat bermanfaat ini berbicara tentang akidah ahli sunnah kerana sebelumnya beliau menjelaskan bahawa ini adalah akidah yang diakini oleh sunnah wal jamaah sesuai dengan madhab ya fuqaha ilmillah yaitu Abu Hanifah Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan al-Shaibadi dan itu akidah yang diakini oleh ahli sunnah wal jamaah dan imam-imam yang lain jadi ini maksudnya wanakulu dan kita mengatakan yaitu ahli sunnah wal jamaah inna Allah attakhada Ibrahim khalilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, memilih Nabi Ibrahim sebagai khalil kekasihnya. nya Wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah langsung berbicara kepada Musa. Ya, yeah. taklima, pembicaraan yang sesungguhnya imanan wa tasdiqan yang demikian itu kita katakan penuh dengan keimanan wa dan membenarkan wa dan ya berseradi dan pasrah terhadap ya kebenaran tersebut ikhuwal iman para pembaca rahimakumullah ya. apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini bahawa Allah tabaraka wa taala ya, menjadikan Nabi Khulil, itu ya terjemahan kita ya kekasih, tapi yang spesial kesayangannya yang melebihi makna mahabbah, ya mahabbah seorang yang ya, kecintaan kasih sayang, tapi khullah ini kedudukan yang lebih tinggi dari mahabbah, ya. jadi spesial hamba-hamba ya, Allah yang spesial. Dan itu tidak semua, ya manusia mendapatkan sifat tersebut pilihan Allah Taala, ta ya. ya diantaranya ya nabi Allah al Allah, itu Ibrahim alaihi salam dan pilihan tersebut, ya tentunya Allah yang telah mengetahui tentang ketulusan hati beliau tentang kesabaran beliau, kecintaan kepada Allah pengagungan kepada Allah sehingga tidak ada dalam hati beliau Ibrahim alaihissalam imamul muwahhidin keculihannya Allah kecintaan kepada Allah tabaraka taala ya dan itu terbukti beliau yang sungguh merindukan ya seorang anak atau keturunan yang akan mewarisi beliau yang terhasal akan menyampaikan dakwah melanjutkan perjuangan dakwah tauhid di umur senja beliau Allah berikan nikmat dan karunia kepadanya. Allah berikan kepadanya Ibrahim ayah Nabi Afwan. Allah berikan kepadanya yaitu Ismail. Dan beliau sangat mencintai Ismail. Ya, bertahun-tahun, puluhan tahun beliau menunggu kedatangan seorang anak. Kemudian di umur senja beliau Allah berikan ya, karuniakan kepadanya anak. Ismail alaihissalam. Ya. Kemudian diuji Bagaimana kesabaran beliau? Beliau cinta kepada Ismail. Ya. Kemudian begitu beliau telah boleh dewasa, ya. Diuji oleh Allah. Apakah kecintaan kepada Ismail lebih besar di dalam hati Ibrahim, ya, kepada sang pencipta daripada cinta kepada sang pencipta Allah tabaraka wa Diuji oleh Allah tabaraka wa taala. Beliau bermimpi melihat bahawa dia menyembeli anaknya Ismail, ya subhanallah dan mimpi para Nabi adalah wahyu ya berpuluhan tahun menunggu kedatangan seorang anak kemudian mendapatkan ya, karunia dari Allah, kemudian sudah diperintahkan Allah untuk disembeli subhanallah ujian yang luar biasa, tapi beliau sukses ya. beliau lakukan hal itu, beliau sampaikan kepada anaknya, ini Orang niat bahok. Saya melihat atau bermimpi, saya menyembelikan. Disampaikan kepada anaknya. Anak menerima dengan seluruh ya kepasrahan, berserah kepada Allah. Kalau memang itu yang ya, engkau lihat ya ayahanda. Itu wahyu. Lakukan. Nah, begitu Allah Subhanahu Wa Taala ya, menguji Nabi Ibrahim dan terbukti ketulusannya. Keagungannya, kecintaan pada Allah, maka hal itu setelah terbukti sehingga beliau bersiap untuk menyembeli anaknya, maka tatkala itu Allah mengganti, ya sembelian tersebut dengan kabs, ya domba yang gemuk. Nah, karena sesungguhnya maslahat dari wahyu tersebut melihat bagaimana kejujuran, tujuan utama bagaimana kecinta Nabi Ibrahim kepada Sang Pencipta, ya pada Allah Tabaraka wa ta'ala Maka terbukti bau kecintaan dia kepada Allah lebih besar di dalam hatinya daripada kepada Ismail. Ya, maka dia rela untuk menyembelih anaknya tatkala itu telah terbukti tidak diragukan lagi maka Allah ganti. Karena tidak ada maslahat untuk terus dilanjutkan penyembelihan tadi. Maslahatnya adalah telah terbukti kesungguhan ketulusan ya ketulusan hati beliau, kecintaan yang betul-betul telah ya melebihi kepada Allah subhanahu wa ta'ala melebihi seluruh kecintaan kepada makhluknya maka berhak beliau mendapatkan khalil, ya predikat khullah khalil, ya, dan ini sebagainya jelaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran, ya, wattakhadallahu Ibrahima khalila dalam surah An-Nisa atas 25, ya wattakhadallahu Ibrahima khalila Allah ya memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalil, sebagaimana beliau juga sebagai ya, Nabi yang ulul Azmi yang memiliki keistimewaan, maka beliau juga dipilih oleh Allah sebagai Khalil. Itu maksud ya al-khudlah. Kemudian juga di dalam hadis disebutkan ya bagaimana Rasul saw ya, menjelaskan tentang sifat ini ya, sifat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim sebagai khullah khalil kekasih yang spesial kata nabi sallallahu alaihi wasallam law kuntum muttakhidan min ahli al-ard khalilan lattakhadtu aba bakr khalila walakin sahibukum khalilullah kata Rasulullah SAW sekiranya aku mengambil atau memilih seseorang dari penduduk bumi ini sebagai khalil, iaitu kekasih yang spesial ya yeah. orang yang mendapatkan ya, yeah, kecintaan yang spesial dari Nabi SAW maka kata Rasulullah SAW lattakhatu Abu bakrin khalila sungguh aku akan mengambil sungguh akan memilih Abu Bakar sebagai khalil, subhanallah ini luar biasa ya yeah. Ini pertanda juga kemuliaan dan keagungan Abu Bakar. As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Beliau yang senantiasa bersama Nabi, menemani beliau dalam safar, dalam ya mukim, dalam uh, kondisi dan setiap kondisi dan keadaan. ya Dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, dalam keadaan ya... Uh, di dalam menyampaikan dakwah Islam ini, ya. Khalil, kita mengenal bagaimana kisah hijrah beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Abu Bakar, dan bagaimana beliau dijuluki dengan As-Siddiq. Tatkala manusia tidak mampu menerima apa ampiniban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hati mereka ada keraguan, maka Abu Bakar dengan segala keyakinan keiman mengatakan, kalau itu yang dikabarkan Nabi, bahawa beliau Isra' dan Mi'raj mendapatkan wahyu, perintah, salat, kemudian kembali ke Makkah, ke Betul Maqdis, kemudian, kemudian Mi'raj kemudian beliau kembali, ya turun lagi ke Makkah lagi, iaitu dalam ya, satu malam, maka itu semua adalah kebenaran. Taib, Khalil, dan beliau juga telah terbukti, ya bagaimana, cintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walakin sahibukum khalil akantabih sahabat kalian yaitu maksudnya diri beliau sallallahu alaihi wasallam khalilullah. Al-Khalilullah. Dari hadis ini kita ya uh, bisa menyimpulkan suatu ya faedah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khalilullah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Nampak. Ini menjelaskan kepada kita bahawa sifat khullah itu sifat yang sangat spesial, kecintaan yang derajat kecintaan yang paling tinggi. Nah, tidak ada kecintaan, mahabbah, kasih sayang lebih tinggi dari itu. Kemudian, dalam perkataan Imam Abu Jafar At-Tahawi, وَكَلَّمَ Allah Musa Taklima". Dan Allah SWT langsung berbicara kepada Musa. Jadi, Allah langsung berbicara kepada Musa. Takliman, itu langsung, berbicara langsung tanpa ada perantara. Jadi Musa mendengar perkataan Allah langsung dan Allah berbicara. Ya. Dan ini juga menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan dan kedudukan Musa di sisi Allah Tabaraka wa taala. Karena tidak semua orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah Tabaraka wa taala. Ini orang-orang pilihan Allah Tabaraka wa taala. Ya. Musa alaihissalam kalimullah. Naam. Kalimullah. Dan ini juga menjelaskan kepada kita sifat Al-Kalam, Allah berbicara. Berbicara kendati secara uh, asalnya, sifat secara hukum asalnya adalah itu sifat Zatiyah. Jadi, Zat Allah memiliki sifat Al-Kalam, berbicara. Tapi dalam ya terjadinya perkataan tersebut, munculnya perkataan tersebut, ya, sesuai dengan kehendak dan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bila Allah ingin Ya, berbicara dengan seorang hamba makhluknya Allah berbicara ya apabila menginginkan sesuatu untuk menciptakan sesuatu Allah hanya mengatakan kun fayakun kun, kun fayakun itu perkataan Allah tabaraka wa taala nah jadi Allah berbicara jadi resisi ini sifat kalam ini adalah sifat perbuatan yaitu yang berkaitan dengan masyia Allah kehendak Allah tabaraka wa taala jika apabila ingin berbicara, Allah akan berbicara tentunya pembicaraan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah ya. tidak sesuai dengan pembicaraan kita, tidak serupa dengan pembicaraan kita, ya, kita berbicara ada lidah ada dua bibir kan begitu, rongga itu pembicaraan manusia kita makhluk, apakah seperti itu pembicaraan Allah, perkataan Allah, berbicara kalau berbicara seperti itu, ya itu yang tidak boleh kita pertanyakan, kerana kita tidak boleh ya mencampuri ya, perkara tersebut dengan akal dan logika semata atau rekayasa semata, ya atau hanya ya mereka-reka saja tidak diperbolehkan. Tapi kita kembalikan kepada Allah, bahwa Allah berbicara sesuai dengan kebesaran keagungannya. Imanan, watsudikan, watslima, ya. dan ini kita katakan dan jadi ini kita katakan kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi imanan sungguh berlandaskan keimanan ya tanpa ada keraguan wa dan membenarkan wa ya pasra ya kepada akidah kepada keyakinan ini karena Allah telah menjelaskan hal itu takhadalla Ibrahim khalila wa Allah Musa taklima maka kita terima tidak boleh direkayas, tidak boleh dita'awil, ya, tidak boleh diingkari. Kerana sebagaimana orang-orang yang beriman, bahawa mereka itu, sebagaimana jelaskan Allah Taala, Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara baynahum thumma la yajidu fi anfusim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ya, maka ya, demi Rabbmu. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ya. Mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka rida menerima ya, keputusan tersebut. La fi anfusihim harat tidak terdapat dalam diri mereka harat itu rasa tidak senang atau kebencian terhadap keputusan tersebut wa yusallimu taslima Kemudian mereka pasrah terhadap keputusan tersebut. Pada Allah dan rasul telah menjelaskan Allah memilih Ibrahim sebagai khalil, memilih Nabi Muhammad sebagai khalil. Kemudian berbicara langsung kepada Musa alaihissalam, ini semua berita terdapat dalam Al-Quran dan dalam hadis. Itu semua benar, maka kita katakan sami'na. Kami mendengar wa amanna. Dan kami beriman mudah dan kita juga membenarkan semua leluhur Nabi dan berserah diri ini sifat ahli sunnah Inilah sifat seorang Muslim di dalam ya menerima apa yang datang dari Allah dan juga yang datang dari Rasulullah SAW Subhanallah ya Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai ya Khalil kemudian berbicara langsung kepada Musa. Kallam Allah Musa taklima. Naam. Ya. Dan Allah memilih tidak memilih. Allah tidak memilih Musa sebagai khalil. Tapi Nabi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, dipilih oleh Allah sebagai khalil dan langsung Allah berbicara kepadanya. Wa kallamahu. Ya. Subhanallah, ini kemuliaan yang luar biasa. Kapan Allah berbicara langsung pada Nabi kita Muhammad SAW dan Allah dan Rasul mendengar perkataan Allah langsung di waktu beliau mi'raj. ya, Sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian naik lagi. Dan Allah wajibkan, ya, fardukan kepadanya, Allah syariatkan kepadanya, yaitu salat lima waktu yang... Ya, awalnya diwajibkan 50 waktu sehingga dikurangi oleh Allah menjadi 5 waktu. Itu langsung ya, diterima langsung oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan Rasul mendengar ya pembicaraan perkataan Allah secara langsung. Naam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ya Khalilullah dan Kalimullah. Ibrahim Khalilullah. Musa Kalimullah dan Nabi SAW mendapatkan dua kesimuan tersebut menjelaskan kepada kita kemuliaan Nabi yang agung Nabi akhir zaman dan Allah muliakan kita menjadi pengikutnya maka bersyukurlah ya dan bersungguh-sungguhlah untuk ya mengikuti ya, jejak beliau mengikuti akidah beliau, mengikuti tuntunan hidupnya ya mengikuti seluruh ya, tuntunan dan juga panduan hidup beliau di dalam menjalani Islam ini. Apa yang dijelaskan oleh Imam ya Abu Ja'far At-Tahawi ini ya selain beliau ingin menjelaskan akidah Ahlussunnah ya bahawa Allah mengambil menjadikan Ibrahim sebagai Khalil dan Musa sebagai ya, Nabi yang langsung diajak berbicara oleh Allah beliau ingin menjelaskan ya kebatilan akidah al-Jahmiyah beliau ingin ya membantah, menjelaskan kebatilan akidah Jahmiyah sekte Jahmiyah Jahmiyah itu pengikut Jahan bin Safwan yang asal-masal dari akidah dan keyakinan ini itu diwarisi ya, oleh Jahan bin Sofwan dari Ja'ad bin Dirham ya. tapi kerana Jahan oh Jahan bin Sofwan yang menebarkan pemikiran tersebut secara masif ya. kemudian setelah itu pemikiran tersebut diwarisi oleh sekte mu'tazilah pengikut amr bin ubayd wa wasil bin ataq dan yang lainnya kemudian seterusnya pemikiran jahm bin safwan tersebut dikembangkan tebarakan ya oleh sekte mu'tazilah dan ya sekte-sekte ahlul kalam yang lain yang terkontaminasi dengan pemikiran ya at-ta'til yaitu mengingkari sifat-sifat Allah Maka uh, al-Jahmiyah, ya, sekte Jahmiyah mengingkari apa yang disampaikan tadi. Mereka tidak meyakini bahawa Allah memilih, ya, Ibrahim sebagai Khalil. Dan mereka juga mengingkari bahawa Allah berbicara langsung pada Musa. Nah, oleh karena itu di sini, ya, alimam Ibn Abil Iz al-Hanafi yang menara kitab Al Aqidah Tahawiyyah menjelaskan wal wa ankaratil Jahmiyah haqiqat al-mahabbah min al-janibayn. Ya Jahmiyah sekte Jahmiyah mengingkari hakikat kecintaan dari dua sisi yaitu dari Allah kepada makhluk dari makhluk kepada Allah. Naam. Jadi kita meyakini bahwa Allah mencinta ini sifat Allah mencintai yuhib Nah Lekan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Nah Qul in kuntum tuhibbuna Allah Fattabi'uni yuhbibukum Allah Subhanallah Jadi dari dua sisi Allah mencintai hambanya Hamba mencintai Allah Dan kecintaan hamba kepada Allah Itulah sebab kecintaan Allah Nah Maka dalam ayat tersebut disebutkan bahawa kulain kuntum tuhibunallaha katakan pada mereka Muhammad jika kalian benar-benar mencintai Allah bagaimana caranya fattabiuni ikuti saya itu SAW sallallahu alaihi wasallam apa balasannya yuhibbukumullah insyaallah akan mencintai kalian subhanallah insyaallah akan mencintai kalian jadi kecintaan Allah kepada makhluk itu buah dari kecintaan makhluk kepada Allah na'am dan tentunya kecintaan Allah lebih besar. Laisa sya'an an tuhibb walakinnasy'an an Bukan ya permasalahan sekadar kamu mencintai, tapi yang lebih utama kamu dicintai. Bukan sedang mencintai tapi menjadi yang dicintai. Ya. Jadi kasih Allah tabaraka wa taala. Nah, ini sekte Jahmiyah mengingkari dan ini jelas bertentangan secara nyata dengan uh, Al-Qur'an dan hadis. Ya. Bahwa antara sifat kecintaan, sifat Allah dan sifat kecintaan, ya mencintai, sesuai dengan kebesaran dan keaguan tidak sama, ya, dengan cintaan makhluk, ya. Kemudian juga sekte Jahmi mengingkari Allah itu ya berbicara hakikat taklim, yaitu Allah berbicara langsung. Disampaikan ya, dalam sebagian ya sikap mereka yang berusaha untuk ya mengingkari sifat ini itu sebagian dari tokoh ya, ahlul kalam dari iklangan mu'attilah atau mu'attazilah berusaha menyelewengkan, mentahrib bacaan ayat tersebut Ya sebagian mengatakan ingin berusaha meminta kepada ayat bahkan meminta kepada sebagian ulama ya ahlul qura' atau al-qura' yang ahli dalam baca Al-Qur'an dan tentang riwayat dalam membaca Al-Qur'an Ahlul Qiraah mereka meminta untuk membaca ayat ini wa kallamallahu Musa taklima wa kallamallahu ya Musa taklima jadi menjadikan Musa sebagai fa'ilnya subjeknya Allah sebagai objeknya yaitu Musa yang berbicara kepada Allah Bukan Allah yang bercakap dengan Musa. Nah. Maka apa yang dikatakan oleh ulama tersebut? Nah. Okey, kata para ulama terokelah. Seandainya saya membaca, ya, Taib. Seandainya saya membaca ayat tersebut, akalnya Allahumma, Musa taklima. Musa yang sebagai failnya, subjeknya. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan? Alamajaa Musa lim qati wa kallamahu rabbuhu. Nah, rabbuhu. Wa rabbuhu. Jadi wa kallamahu rabbuhu dan Rabb-nya Musa berbicara kepada Musa langsung. Di sini tidak akan mungkin diselewengkan lagi. Karena kata ganti dhamir tersebut wa kallamahu rabbuhu ya hu dhamir, kata ganti. Kemudian setelah itu ada subjeknya pelakunya, Wakallamahu Rabbuhu, wa kallamahu Rabbuhu, domir, kata ganti kembali kepada Musa, dan yang menjadi fa'il sini, Rabbuhu, maka di sini tak akan mungkin diselewengkan, ya, maka tatkala itu terdiam, seorang mu'atazi dan ahlul bid'ah tadi, ya, begitu, jadi, kita meyakini, bahawa Allah tabaraka wa ta'ala, berbicara, langsung, dan pembicaraan Allah, yaitu didengar, di Harvin, West Coast, ada dengan huruf dan juga ya suara itu berbicara pembicaraan yang perkataan ya, ada hurufnya, ada ya suara. Tapi bagaimana huruan suaranya itu tidak boleh dipertanyakan kerana berkaitan dengan diri Allah Taala. Jadi aqidah tersebut diwarisi oleh Jaham bin Safwan dari Jah bin Dirham dia dia yang Ja'ad bin Dirham itu yang pertama sekali yang mencetus ya pencetus bid'ah ini ya kana awwalu man ibtada'a fil Islam dia yang pertama sekali Ja'ad bin Dirham tapi dia ya tidak terlampau masif yang menebarkan pemikiran tersebut karena ya berkat pertolongan Allah dan kekuasaan para ulama ahli sunnah yang dipimpin oleh imam ahli sunnah ya terus tidak memberikan ruang bagi ja'ad untuk menebarkan pemikiran tersebut sampai disebutkan dalam ya, sejarah bahawa ja'ad ini dibunuh atau disembeli ya, oleh uh, Amir al-Iraq ya, gubernur Iraq yang namanya Khalid bin Abdullah al-Qasri ya, di waktu beliau memimpin kaum muslimin solat ya, Idul Adha Begitu sebelum mengakhiri khutbahnya dia mengatakan kepada kaum Muslimin, ya, dzahwu, toka bollahu Sembilan hewan korban kalian semoga Allah menerima sembilan hewan korban kalian. Pak ini mudahin bijat bin dirham. Semoga saya akan menyembeli jad bin dirham. Begitu turunnya mimbar, ya, disembeli dan itu sesuai dengan ya, fatwa yang diberikan oleh para ulama yang hidup di zaman tersebut. Kerana ini jelas setelah Zindik keluar dari Islam dan penyimpangan mengingkari sifat-sifat Allah. ya, Mengatakan Allah tidak mengambil atau memilih Ibrahim sebagai khalil. Dan Allah tidak berbicara kepada Musa AS dan yang lain-lainnya. ya. Kemudian, pemikiran tersebut diwarisi oleh Ja'ad bin Dera. Likuli qawmin waris, subhanallah. Setiap kaum, pemikiran itu ada yang mewarisi. Pasti ada. Dan Alhamdulillah kita dimuliakan oleh Allah untuk mewarisi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Warisan Rasulullah. Dimuliakan oleh Allah kita untuk mewarisi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya, ibadahnya, sunnahnya, akhlaknya. Adakah kini perkataan lebih mulia dari ini? Tidak ada. Sementara orang-orang yang disesatkan oleh Allah mewarisi akidah-akidah yang batil dan sampai saat ini dia menebarkan akidah-akidah tersebut. Ya. Semakin dia menebarkan, semakin banyak mengikuti, semakin banyak ya dosa yang akan dipikulnya di akhirat kelak karena telah menyesatkan sekian banyak ya jutaan umat manusia. Alhamdulillah Allah muliakan kita mewarisi warisan Rasulullah, ilmu yang benar, akidah yang sahiha, akhlak yang mulia. Naam. Kemudian ya dari Jahan bin Safwan ini, Jahan, ya, dinisbatkan kepada pemikiran tersebut. Kerana dia orang yang, ya, setelah Jad ja bin Safwan yang memiliki, ya, ya, peran utama untuk menabarkan pemikiran Al-Ta'atil, at yaitu mengingkari sifat-sifat Nah, dari pemikiran Jahan ini, mulai dikembangkan oleh Jahan bin Safwan, muncullah yang namanya yaitu pemikiran at-ta'til. Apa itu at-ta'til? Mengingkari sifat-sifat Allah. Ya. mengingkari sifat-sifat Allah. Lalu pemikiran tersebut ya diwarisi oleh sekte Mu'tazilah. Ya, pengikut Amr bin Ubayd, ya Atha, Wasil bin Atha dan yang lain-lainnya. Yang awalnya mereka Amr bin Ubayd adalah murid dari Imam Hasan al Basri di Kufa. Tapi tatkala berpisah atau menyelisihi ya, pendapat Imam Abu Hasan Has, al, al Basri, lalu dia, ya, menyendiri, memisahkan diri, ya, duduk di sebuah pojok di masjid Kufa. Jadi kata Imam Hasan al Basri, ya mereka telah memisahkan diri dari kita. Maka dari semenjak itu namakan Mu'tazilah Kemudian terus berkembang pemikiran-pemikiran tersebut terus semakin jauh penyimpangannya. Ya, mulai mereka membuat prinsip-prinsip, menjatuhkan prinsip-prinsip ya, akidah, landasan-landasan dalam uh, dalam berakidah yang dikenal dengan usulul khamsah, ya, lima landasan pemikiran muadhazilah, ya, tauhid. Mereka namakan tauhid, tapi intinya mengingkari sifat. Ya, mereka akan al adal, ya ala adal, tapi intinya mengingkari takdir. Ya. Kemudian ada juga Al-Wa'id, Al-Wa'ad wal-Wa'id. Ya, kata mereka, bila seorang berdosa, ya, kandil kapir, wajib Allah untuk memberikan kepadanya ancaman tadi dan azab tadi, tidak boleh. ya, Dipungkiri. Kemudian juga Manzila bin Ammanzilatin yang berbuat dosa, tidak hukumi kafir langsung, tidak juga muslim. Jadi Manzila bin Ammanzilatin. Ya. Satu posisi di antara dua, kedudukan dan posisi tadi. Jadi Kemudian juga Al-Amr bil Ma'un Hal-Munkar yang pada hakikatnya mereka membolehkan untuk kudeta dan kurut melawan penguasa ya begitu jadi namanya sama al adl Tauhid Al-Amr Bil-Ma'lmung tapi semua itu sebagai casing saja tapi subtansinya adalah kebatilan dan ini harus diwaspadai betapa banyak cara-cara yang seperti ini digunakan oleh orang-orang yang menyebarkan kebatilan ini tabiah, perhatikan Jangan kita ya tertipu. Ini merupakan propaganda iblis syaitan. Karena kalau kebatilan itu dikemas dengan kemasan yang batil, orang akan menolak. Spontanitas menolak. Tapi lihat kesingnya, dikemas dengan kemasan yang luar biasa. Karena kebanyakan manusia melihat pada zahir. Nah, itu yang bisa melakukan. Tapi orang ahlul ilmi melihat kepada subtansi masyarakat. Tidak terkecoh tidak tertipu dengan sekedar penamaan ya ini suatu kaedah prinsip dalam beragama, jangan kita tertipu dengan sebuah penamaan, penampilan zohirnya, lihat hakikat akidahnya keyakinan subtensinya bagaimana ya bahkan wahdatul wujud ya orang wahdatul wujud menambahkan tauhid juga tauhid mereka apa? katanya Allah menyatu dengan makhluk, itu tauhid mereka Orang-orang mu'atazilah menamakan Tauhid ingkar sifat, ingkar sifat, ingkar sifat ketinggian Allah atas nama tauhid. Ya, diselewengkan. Jadi orang-orang mu'atazilah pengikut Amru, coba pengikut Amru bin Ubaid. Kemudian ya orang-orang mengkhususkan akal mereka. Pengikut ada sekte Jahmiyah yang dengan pemikiran al mu'aktilah, yaitu yang mengingkari sifat-sifat Allah. Nah, itu bermulai dari situ pemikiran, terus berkembang ya pemikiran-pemikiran tersebut sampai detik ini masih ada. Terus akan ada orang-orang yang mewarisi pemikiran tersebut, ya, mengingkari sifat-sifat Allah, baik mengingkari secara total atau sebagian. Ya, karena kebatilan itu tidak sama ya tingkatannya juga. Orang-orang Mu'tazilah itu mengingkari semua sifat Nama mereka tetapkan, tapi nama yang hampa dari makna. Nama yang hampa dari makna. Ya, kalau mereka menetapkan sami'un, ya sekedar nama saja. Tapi sami'at tidak menunjukkan kepada sam'un, pendengaran. Nah, ini orang-orang Ada sebagian menetapkan, mereka menetapkan nama Allah. Tetapkan dan menetapkan sebagian sifat selebihnya diingkari seperti sifat ya, tujuh di kelangan kullabiyah dan asyairah. Ya mereka tetapkan sifat yang tujuh sifat, ini yang popular, ya, yang populer di kelangan mereka yang masyur, sifat al-hayat, al-irada, al-kudrah al-samu, al-basar, al-kalam ya al-ilmu, tujuh sifat nah. yang lainnya di ta'wil maka di takwil sifat tangan ditakwil sifat istiwa ditakwil dan sifat nuzul Allah ditakwil ya ditakwil itu ahlul kalam nah itu semua adalah ya cabang-cabang dari ta'til ta tadi intinya lah ta'til ta baik ta'til ta secara mengingkari secara keseluruhan atau mengingkari sebagian semua digolongkan ke dalam sekte al mu'attilah yaitu mewarisi pemikiran al-jahmiyah, Jahmiyah mewarisi Jahm bin Safwan mewarisi al-Ja'ad bin Dirham, oleh orang-orang musyrikin al-Sabi'ah. Ya, itu. Jadi itu asal muasal dari pemikiran ahlul kalam yang mengingkari sifat-sifat tersebut. Bukan dari ajaran Islam, bukan dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bukan pula yang apa yang diyakini para sahabat dan yang disepakati mereka. Baik Ikhwat aliman, para pemirsa dan kaum muslimin di mana saja antum berada. Mungkin ya pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai demikian. Ya, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang iman kepada malaikat, nabi dan juga pada kitab-kitab Allah Ta'ala. Demikian. Nah. nam baik sekronisasiul akhir barakallah fi kulli sad tas materi yang tadi sampaikan di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bisa kita ambil faedah uh, dari apa yang telah sampaikan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa pendengar di Anda berada yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 021-823-6543 atau Anda bisa mengirimkannya di layanan amasan singkat ya, di 0819-89-6543 dan tentunya sekali lagi kami harapkan untuk pertanyaan diharapkan untuk sesuai dengan pembahasan kita yaitu mengenai pembahasan akidah ya, karena kita sedang membahas kitab uh, syarat akidah kitab At-Tahwi At-Tahwi ya Baik, kesempatan pertama silahkan di layanan dan telepon 021-823-65436. Halo. Halo. Ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah. Di mana Ibu? Di Bekasi. Di Bekasi, silahkan. Ini Pak boleh di luar ini tema Pak? Ustad? Iya, pertanyaannya apa ibu? Itu kan saya suka sholat atas suka buka tidak berkhairat terus saya salam. Gimana caranya pak itu Ustad? Nah terus ada dua lagi pak? Satu aja ya, cukup ah, pak ibu satu ya? saja ya. Oh iya. Baik. Iya. Bagaimana Ustad untuk pertanyaan ibu yang di Bekasi ini? Apakah akan dijawab atau bagaimana? Bapa yang diberkasi Barakallahu fik, jadi yang saya tangkap dari pertanyaan beliau, solat dua rakat kemudian lupa salam. Ya, mungkin solat empat rakat atau mungkin solat tiga rakat, tapi dua dua rakat baru dua rakat dah salam. Berarti dia lupa. Ya, sebagaimana yang uh, diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang kita pelajari di tentang masalah fikih bahawa seorang yang bila lupa, ya dalam solat maka ada di sana yang namanya sujud sahwi. Maka begitu dia lupa dua raka'at tadi, kemudian e, setelah dia salam, dia ingat. Maka dia bangkit. Bangkit untuk menyempurnakan yang lupa tadi. Nah, bangkit untuk dia yang menyempurnakan yang kurang tadi rakaat, mungkin kalau salat maghrib atau mungkin dua rakaat kalau salat isya atau zuhur, kemudian sebelum dia salam, dia sujud setelah dia tersyahud kan begitu kemudian sebelum dia salam, dia sujud ya, dua kali itu yang namakan dengan sujud sahwi namakan dengan sujud sahwi ya, dalam sujud tersebut, dia macam seperti biasa, subhanallah rupiah al la'ala, subhanallah rupiah al la'ala kemudian baru setelah itu dia salam nah itu yang e, tentang masalah seorang apabila lupa dalam ya membaca atau mungkin lupa rakaat atau mungkin lupa hal-hal yang dalam solat tersebut. Adapun bila dia tidak membaca al-fatihah tentu tidak bisa ya. Kalau rukun yang ditinggalkan tidak bisa disempurnakan ya dilengkapi dengan e, dengan sujud sahwi. Kena rukun wajib dilakukan Dia tidak baca al-fatihah dia mampu maka tidak sah solatnya ya seperti itu. Nah, jadi intinya adalah Ibu bangkit begitu ingat, bangkit langsung berdiri langsung atau mungkin diingatkan, ya berdiri langsung, kemudian solat melengkapi solatnya, kemudian sujud sahwi sebelum salam, itu dua kali sujud, itu membaca subhanallah ala, subhanallah ala seperti biasa, lah. demikian Allah wala. Nah, baik, sekarang tujuan akhir atas Jawaban demikian Untuk Ibu yang berada, berada di bekasi Dan sekali lagi kami mohon maaf Agar kiranya materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Lebih dari satu jam tadi uh, Lebih uh, luas lagi untuk kita bahas Dan tidak hilang begitu saja Dari materi yang telah disampaikan Mohon kiranya pertanyaan Disesuaikan dengan pembahasan pembahasan uh, Di setiap kajiannya Dan pagi ini kita membahas mengenai akhidah. Baik Ustaz, kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari penanya yang tidak sebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, melihat apa yang tadi disampaikan, yaitu mengenai hukuman, bagi mereka, bagi mereka penyeru kesesatan dengan pemikiran-pemikirannya yang kemudian, dihukum oleh penguasa Islam di zamannya. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang di mana mereka yang memiliki pemikiran sesat kemudian mereka menyebarkannya dan tidak e, ditegakkan hukum Islam bagi mereka yang melakukannya? Apakah kita boleh mendoakan keburukan ataukah e, bagaimana Ustadz? E, sedangkan kita tidak punya kuasa ya untuk menghukum mereka-mereka yang Memiliki pemikiran dan me menyebarkannya. Ustaz, mohon penjelasannya. Nah, ya terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan dengan hukum ya, mengeksekusi mengekskusi seorang karena penyimpangannya, ini tentunya bukan kewajiban individu. Tapi adalah kewajiban penguasa. Jika dia menerapkan hukum Islam, ya, maka tentunya orang-orang yang merusak agama dan menukar agamanya, karena kita mengetahui ada lima landasan utama, ya, yang namanya makasih, ya, syariat darurat al-khams, lima perkara yang harus dijaga sebagai kewajiban yang darurat yang harus dijaga. Ya, antara yang pertama adalah yang pertama adalah adin, ad ya menjaga agama, keutuhan agama, kebenaran agama tidak boleh dinodai, tidak boleh dirusak. Maka kata Nabi SAW. Bad adalah dinahufak Orang yang menukar agamanya, maka kata Nabi Fak bunuh. Tapi ini perintah untuk siapa? Bukan untuk semua kaum Muslimin, tapi untuk penguasa. Karena masalah menegakkan hukum, eksekusi seseorang, ya itu adalah Penguasa, ya, bukan kepada individu kita harus pahami. Maka tidak boleh kita main hakim sendiri. Maka fenomena yang kita lihat juga di masyarakat ada se hakimnya sendiri, dibunuh, dibakar, itu enggak benar, ya, enggak benar. Yang benar adalah kalau ada hukumnya, tangkap dia serahkan kepada penegak hukum, ya, seperti itu. Dan kita tidak akan ditanya oleh Allah masyarakat kenapa kamu tidak tegakkan hukum pada dia pencuri misalnya. Itu bukan kewajiban kita. Penguasa, kalau mereka tidak menegakkan hukum akan ditanya oleh Allah Taala. Ta Ini yang harus dipahami. Ini poin pertama yang harus dipahami. Jadi apa yang dilakukan oleh Amir atau Gubernur Irak Bagaimana beliau mengeksekusi ya, Ja'ad bin Dirham? Itu seiring fatwa, ya, dan melewati ya proses sehingga para ulama membatuakan kerana telah merubah agamanya. Merusak agama Dengan terang-terangan menyatakan Allah tidak memilih Ibrahim sebagai Khalil Allah tidak berbicara dengan Musa Terang-terangan Ya Maka agar umat Ya Ada akidah umat Akidah Islam Tidak dirusak dengan seperti itu Maka sumber masalah diselesaikan Nah itu apa yang benarkan ya Yang dilakukan beliau adalah benar So dengan foto Pradhan di para ulama ahli sunnah sungguh ya meng, apa nama itu memberikan ya, pujian terhadap perbuatannya Khalid bin Abdullah Al-Qasri tersebut. Naam. Adapun di zaman sekarang ya, kita mengetahui ya, kalau seandainya di negara yang menerapkan syariat Islam hukum Islam yang mereka memperlakukan kita melihat seperti ya Saudi Arabia misalnya. Ya. Mereka menerapkan maka hal yang seorang yang merusak agama, mereka zindik terbukti kekufurannya kemudian merusak agama dan dan serusnya memakam pemikiran-pemikiran yang kufur Makanya pemerintah kerajaan tersebut ya mengadili dia terbukti itu perbuatan dia dan dia tidak ya meninggalkan hal seperti itu setelah dinasehati, ya, tahapan demi tahapan telah dilewati maka Para penguasa atau raja memutuskan atau telah melewati proses peradilan tadi. Adapun negara yang dia tidak menerapkan syarh hukum tidak menerapkan syariah Islam, tapi hukum yang berlaku, maka juga terserakan. Itu rusak sebuah ya ekonomi ya atau mungkin sebagian permasalahan yang berkaitan mungkin ya dia lebih berbahaya dari orang-orang yang para koruptor tersebut lebih berbahaya. Kenapa para koruptor hanya merusak ekonomi dan tetanahnya ekonomi suatu negara, tapi kalau orang-orang yang menebarkan pemikiran yang sesat itu akan merusak otak ideologi. Bila itu tadi rusak maka akan muncul ya aksi dari dan reaksi dan aksi dari pemikiran-pemikiran tersebut. Ya. Oleh karena itu, ya ini diserahkan kepada penguasa. Adapun kita, ya tentunya yang pertama yang harus kita uh, lakukan, kita menginginkan kebaikan kepada siapapun. Sebagaimana kita mendapatkan hidayah, kita menginginkan hidayah itu didapatkan orang, -orang lain, siapapun dia. Ya. Siapapun dia, apalagi orang-orang yang awam ya. Ada pun bila orang-orang yang terbukti Sudah dinasihati berkali-kali Dia telah mengetahui ya, Al-haq itu Tapi tetap membangkang Tetap ia mempertahankan kebatilan tersebut Dengan berbagai alasan Padahal jelas al qurannya dan hadisnya telah dinasihati dengan cara yang baik Tapi tetap memperlihatkan Permusuhannya bahkan terang-terangan menyebarkan kebatilan tadi. terang terangan menghina Islam. Ya, kita serahkan pada Allah semoga Allah mengazab dia sesuai dengan ya yang berhak untuk diterima oleh dia. Ya. Tapi kalau kita melihat orang masih ya awal masih terkontaminasi subuah tapi ya mungkin karena tidak paham dia kita nasihati. Ya. Tidak spontanitas langsung mendoakan kejahatan bagi dia. Karena seorang muslim siapapun dia tidak memiliki hidayah. Ya. Tidak memiliki hidayah, ya. Tapi kita berdoa, ya. Berdoa. Karena boleh jadi seorang yang sekarang dia membenci Islam, membenci Sunnah, membenci Tauhid, ya. Esok harinya dia menjadi orang yang mencintai. Kenapa? Allah yang membolak balikan hati. Nah, kenyataan ya, secara hukum asal kalau Mang dah terbukti, ya. Bagaimana dia penghinaan terhadap Islam? ya menebarkan kesatan kebencian tersebut dan membuat berbagai propaganda dan ya tentunya kalaupun ya berdoa untuk kehancuran dia semoga Allah menghancur orang yang zalim orang pendusta ya maka secara hukum syariat tidak ada masalah tapi akan hal-hal alangkah lebih baiknya ya dengan kita mendoakan dia semoga Allah memberikan hidayah kepadanya semoga Allah memberikan tauhid dan hidayah kepada semoga Allah yang memperlihatkan hak kepadanya Ya, itu tentu lebih utama, lebih baik, ya. Karena kita juga tidak akan ditanya, kenapa kamu tidak doakan dia? Artinya kejahatan bagi dia. Tapi kita akan ditanya juga apa yang telah kamu lakukan di dalam menebarkan ya syariat Islam ini, kebaikan ini, ya hidayah ini. Maka lebih baik, lebih utama ya sebagai ahli sunnah wal jamaah yang sifat mereka ingat sifat ahli sunnah yang sangat dominan dalam hidup mereka apalagi dalam hidup bermasyarakat ya dua yang disebutkan banyak para ulama kita yang pertama ma'rifatul haq wal wa rahmatu bil khalq sehingga ungkapan sebagian ulama ya ahli sunnah mengatakan ahli sunnah ahli sunnah a'lamun nas bil haq warhamuhum bil khalq yang artinya ahli sunnah ini orang yang paling kenal dengan kebenaran. Orang yang paling mengetahui kebenaran. Karena kebenaran sumbernya Al-Qur'an dan sunnah. Mereka menguasai wa arhamuhum wa arhamuhum bil khalqi dan orang yang paling berkasih sayang. Ya terhadap makhluk, terhadap sesama, apalagi orang-orang yang awam, ya. Ini harus ya kita camkan dalam diri kita. Apabila dengan kondisi di mana ya ahli sunnah minoritas kita harus membaca sikun dan kondisi, ya Oleh kerana itu, al-haq berlembut sama manusia sampaikan al-haq itu akan kebaikan bagi dia. Nah itu yang lebih utama. Saya katakan itu yang lebih utama dalam menyikapi ya fenomena atau mungkin kasus yang ya, diutarakan tadi. Nah, wallahu a'lam. Nah baik sekurang-kurangnya Atas jawabannya oleh Ustadz Demikian untuk yang bertanya Di layanan pesan singkat dan selanjutnya Masih kami akan kembali Ustadz di layanan pesan singkat Ada beberapa pertanyaan senada Di antaranya Dari ibu eh, dari Mulia Yang berada di Cikaram dan pertanyaan Yang lainnya yang kami gabungkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustadz bolehkah kita Mengikuti kajian uh, Seseorang Ustadz di mana kajian tersebut membahas masalah fikih atau amalan yang dilakukan setiap hari dan dilihat alhamdulillah hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain yang di atas sunnah namun dari segi akidah atau manhaj ternyata mereka berbeda nah bolehkah kita hadir di ikut kajian tersebut untuk mengambil ilmu dari fikih atau amalan-amalan yang memang biasa dilakukan setiap harinya, Ustaz. Mohon nasihat dan jawabannya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ya fenomena di masyarakat. Secara prinsip, dengan segala ya, eh, uh, kita sampaikan bahawa secara prinsip ahli sunnah wal jamaah menerima kebenaran al-haq dari siapapun datang kerana mereka mengetahui al-haq itu bukan milik individu tapi milik Allah dan Rasulnya al-haqqu min rabbik al-haqqu min rabbik ala takunan muncarin kebenaran datang di Rabbah Rasul mengatakan Allah mengatakan wama yanti Quranil Hawa in walahiyuha Rasul tidak berjaga dengan hawa nafsu kecuali yang diwahyukan kepadanya kata Nabi Uktub wama kharajamin fi ilalhak tidak yang keluar dari mulut kecuali kebenaran kita yakin. Nah maka bila itu satu kebenaran bila itu satu kebenaran maka siapapun menyampaikan, kita menerima kebenaran tadi bukan kerana si fulan yang menyampaikan tapi ina'al haq yang wajib kita ikuti, ini secara prinsip ini secara prinsip akan tetapi seringkali kita mendapatkan, mereka yang ingin belajar kebenaran menerima kebenaran, mendapatkan kebenaran tadi, karena dia masih pemula, di dalam belajar, ya, yeah? Maka seringkali dia ya terkesima dengan mungkin penyampaian seseorang tanpa melihat latar belakang sehingga seiring dengan perjalanan waktu dia digiring diajak untuk ya uh, loyalitas kepada satu kelompok satu pengajian yang menanamkan sifat panatisme tadi ya seperti itu sehingga muncul apa nanti ya sikap panatik pada kelongan tertentu, ustaz tertentu, kajian tertentu. Sementara secara dasar prinsip dia belum memahami akidah yang benar. Bagus mempelajari fikih bagus. Tapi kalau seorang dia mempelajari fikih semangat tapi tentang akidah tidak dipelajari. Pemahaman yang benar bagaimana cara beragama yang benar. Ya. Maka ini yang dikhawatirkan dia akan dia ya, terkontaminasi oleh berbagai cuba-cuba yang mungkin bisa dilontarkan, disampaikan dalam kajian-kajian diselipkan. Karena kita secara ya kita jujur berbicara, kita mendapatkan pengalaman yang saya alami dan yang lainnya mendapatkan bagaimana seorang yang diberi kemampuan oleh Allah kita hanya mukm zohirnya saja. Tapi dari kita mendapatkan dalam penyampaian-penyampaian tersebut diselipkan ini sebuah-sebuah doktrin-doktrin yang akan merusak pemikiran-pemikiran seorang yang ingin dia kembali kepada sunnah tapi salah arah dia ingin hijrah tapi hijrahnya salah arah juga ya ini yang harus diperhatikan oleh kerana itu para ulama dahulu mengatakan kata mereka inna hadhal ilma dinun fanzuru miman ta'khudu dinak agama ilmu ini agama maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agama ya ini yang saya perhatikan dahulu juga ulama salaf mengatakan inna min ni'mati Allah ala syab idha tanasak ani wafiqahu li'alimin sunni merupakan nikmat Allah kepada seorang pemuda yang pemula dalam belajar tidak khusus pemuda saja seorang yang pemula dalam belajar merupakan nikmat Allah bagi dia Allah bimbing dia untuk kepada orang yang berilmu yang sunni, yang ahli sunnah ini yang harus diperhatikan oleh kerana itu kita harus selektif ya tapi kembali semaksikan tadi bahawa secara prinsip al-haq yang terima tapi kalau seandainya Pembahasan tersebut sudah disampaikan ada ustaz yang alhamdulillah atau ulama yang jelas manhajnya, akidahnya, pemahamannya. Ya. Jelaskan sunnah loyalitas pada sunnah. Telah ada ya. Alhamdulillah cukup alhamdulillah. Ada kebaikan tersebut. Nah, ini harus diperhatikan. Tapi seandainya, seandainya tidak ada sama sekali, hanya itu yang ada dan kita tidak di pelosok yang jauh. Dan itu menyampaikan ilmu tentang akidah. tentang tentang fikih tadi. Dia melakukan kalau Allah, ya ini hadisnya, ini sunnah Nabi, cara solat, ini solat begini, ini hadisnya, ini sunnah Nabi. Ya terima itu, Kan hak. Nah, kemudian dalam perkara yang lain yang bukan mungkin disiplin dan keahlian dia, ya. Maka tentunya dalam hal ini bila ada bentuk pernyataan atau doktrin tentang diselipkan dalam kajian-kajian tersebut, ya kita berkonsultasi bagi yang amar konsultasi pada usai yang lain. Bagaimana dengan ya pemikiran seperti ini kita mendengarkan begini seterusnya. Nah, oleh kerana itu, ya kalau seandainya dia telah mengaji dan telah uh, banyak paham tentang urusan akidah dan yang lainnya, maka insyaAllah ya bermanfaat tapi kalau seandainya masih pemula yang masih minim tentang akidah, pemikiran dan pemahaman yang benar terhadap sunnah ini, maka dikhawatirkan dalam kajian-kajian tadi diselipkan pesan-pesan atau doktrin-doktrin yang bisa merusak pemikiran pemahaman dia dan digiring secara perlahan-lahan seiring dengan perjalanan waktu, ternyata dia ya, ya digiring suatu pemahaman, suatu ya uh, loyalitas kepada kelompok tertentu, pemikiran tertentu, yang ini yang kita tidak. Ya, ini yang tentunya kita harus waspadai. Ini yang harus diwaspadai. Maka bertanyalah, selektiflah mencari guru, bertanyalah kepada ulama-ulama ahli sunnah, ustadz-ustadz yang menebarkan sunnah, dan tentu itu akan lebih baik bagi seseorang ya di dalam belajar. Nah, demikian Allah Wajah. Nah, baik, karena saya sudah selesai dengan pertanyaan dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir saya di sepatan pagi hari ini karena waktu yang tidak mencukupi untuk dilanjutkan dari sesi soal jawab ini mungkin dari eh, apa yang telah disampaikan ada satu kesimpulan yang di oh, yang dapat diutarakan untuk para pemirsa atau pendengar sekalian disternam. Kafad. Ya, nah Alhamdulillah ya. saya telah sampai ke penghujung ya. e, kajian kita pada kesempatan yang mulia ini e, satu pesan yang mungkin ingin saya sampaikan kembali mengambil hikmah dari apa yang disebutkan oleh para ulama asal muasal pemikiran yang menyimpang tadi jadi kita waspada pemikiran tersebut mungkin awalnya Ya, suatu hal yang dianggap sepele terus dipupuk, dipupuk terus menjadi ya subur pemikiran tersebut. Kemudian diikuti oleh banyak orang jadi sebuah satu keyakinan. Nah, sehingga dia berloyalitas, walak dan borak di atas pemikiran tersebut. Maka kita harus waspada. Ya. Berusaha selalu untuk mengikuti Al-Haq Memohon kepada Allah Untuk senantiasa diberi hidayah petunjuk di atas Al-Haq Ya Berdoa kepada Allah Untuk tunjukkan kepada Al-Haq Di waktu mungkin Qiyamun layil kita, masalah malam kita Di waktu dua istifat kita mengucapkan Ya Allah marabba Jibrail wa Mika'il Wa Israfil, Fatirah Samawati Wa Al-Alima Al-Ghiyus Syahadah Anta taحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق بعثي من تشاء لسورة المستقيم. Itu doa. kita baca ini. Ya. Tunjuk ya Allah kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perlu Ya. Yeah. Oleh karena itu terus memohon kepada Allah. Bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya. Yeah. Ikuti al-haq. Sabar. Jangan tertipu. Terkesima, ya, dengan banyaknya orang-orang yang terjun dalam kesesatan meyikis satu pemikiran. Kena standar kebaikan, standar kebenaran, bukan jumlah, bukan kuantitas, tapi kualitas. Dan kualitas tolak ukurnya, qalallah wa qalal rasul. Maka teruslah belajar bersemangat. Kemudian, mari kita senantiasa, ya, Uh, hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia tutur kata yang baik, akhlak yang mulia dalam bergaul, berinteraksi ya, dengan lemah lembut oleh ya, kaum muslimin, maka membutuhkan ya, ilmu, membutuhkan aman dan membutuhkanlah juga tauladan jadi betapa banyak orang yang mendapatkan kebaikan dengan melihat ya, ya uh, etika seseorang aku, tutur kata yang baik terlebih lagi kalau so Oh, seorang yang panutan umat, ya dilihat sikap perlakunya, mungkin yang menjadi orang-orang yang memimpin kepada al-haq, maka hendaknya senantiasa menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, kemudian untuk terus mencemarkan dalam diri kita ahli sunnah itu orang yang terus bersungguh-sungguh mengenal kebenaran, mengetahui al-haq dan mereka orang-orang yang berlemah lembut, ya berkasih sayang sesama kaum muslimin. Ya demikian, semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa meneguhkan hati kita di atas akidah yang sahihah, kemudian mewafatkan kita di atas iman dan sunnah, menjadikan kita orang-orang yang membuka kunci-kunci kebaikan, ya, pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan ini. Demikian, wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استوِرك واتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته